Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Iisraeli jõud on möödunud nädala jooksul intensiivselt võidelnud kaasat valitsevate terroristidega. Selleks on tõhusad koostööd teinud nii õhuväki kui ka maavägi. Alates maavägede sisse kaasasse on Iisrael hävitanud ligi 3000 vanendlasse sihtmärki. Sõja algusest alates on hävitatud juba üle 12 000 sihtmärki. Iisrael ründab hetkel kaasa põhjaosa, mis moodustab umbes poole kogu 360 ruudkilomeetrisest vahemere rannikul olevast piirkonnast. Israel andis vasturünnakute alguspäevil kaasaad siviilisikutele korralduse lahkuda põhjapoolsest osast lõunasse, et nad ei hukkuks koos terroristidega, kes on armeesiht märkideks. Möödunud nädala keskel teatati, et umbes 800 000 neist oli seda ka teinud. Möödunud nädala vahetusel avas Iisrael humanitaarkoridoriga nendele, kes alles siis otsustasid, et mõistlikum oleks sõjadandrilt eemaldada. Hamas ei nõustunud oma inimkilbi lahkumisega ja püüdis neid igati takistada, nad isegi tulisseid oma lahkuvaid kodanike raske relvadest. Iisraeli maavägede teaks on kõige ohtlikumaks võitlus tunnelites, kus neid igal sammul varitsevad mitmed ohud nii vahendast ootamatu ilmumise kui ka nende paigaldatud lõksude näol. Iis on suutnud uute tehnoloogiate abil kaardistada suure osa tunnelite süsteemist. Seda on juba mitmel pool meedias ka avaldatud. Kuna osa sellest asub hoonete all ja osa on väga sügaval maal, ei tule selle purustamine ainult õhulöökidega kõne alla. Mitmed strateegiliselt eriti olulised osad sellest nagu juhtimiskeskused on haiglate ja muude tundlike siviilobjektide all või vahetusläheduses. Lisaks ettevaatusele vajendase osas tuleb võitlejatel olla ka tähelepanelik, et mitte kahjustada Hamassi vangistus olevaid Pantvange, kelle asukoht on siiani teadmata. Pantvange on praeguste teadmiste järgi 240. Hamas on loovutanud neli ja Iisraeli väed on vabastanud ühe vangi. Iisraeli kaitsvägi on maisma operatsiooni käigus praeguseks kaotanud juba üle 25 inimese. Keerulises operatsioonis on sõdurite elud kogu aeg ohus ja keegi pole kaitstud ootamatu rünnaku eest, mis võib elu võtta. Võitluse teeb keeruliseks ka selle asümmeetrilisus. Kui Iisraelil on selge eesmärk siviilofreid vältida, siis Hamassi võitlejatele on antud kohustus tappa iga üks, kes ette jääb. Nad ei pea selleks vahendid valima kõik sobib, mis tapab. Lisaks tunnelitel on eriti ohtlikuks alaks ka kaasa City, mis on tänaseks Iisraeli vägede poolt ümber piiratud ja kus käivad linna lahingud. Vaatamata üliheale sõdurite ettevalmistusele ja korralikule kaitsevarustusele on lähivõitlust läbi aegade osutunud kõige ohvrite rohkemaks Iisraeli armee jaoks. Ka linna võitluses kasutab terroristlik Hamas sageli siviilisikuid inimkilpina oma strateegiliste objektide ees. Lisaks siviilisikute kilbis kasutamisele teatas Iisraeli kaitseväe esindaja ka kiirabi autode kasutamist Hamassi liikmete poolt, kes sellisel viisil üritavad pääseda märkamatult Iisraeli armeele ohtlikult lähedale. Kiirabi autodes sõidutavad nad lisaks oma võitlejatele ka raske relvastust. Möödunud nädalal jõudis rahvusvahelisse suurde meediasse hulk fotosid Israel poolt puruks tulistatud kiirabi autodest koos Hamassi poolse kommentaariga, et hulk haavatud on saanud kannatada. Tegelikult oli tegemist küll kiirabi autodega, kuid need olid terroristide kasutuses, mille kohta Iisrael oli varasemalt saanud luure andmeid. Möödunud nädalavahetusel üritas 76 tervet Hamasiliiget koos ligi 150 haavatud araablasega pääseda Egiptusesse, egiptuse piir tuvastas nad ja saatis tagasi. Egiptuse valitsus on otsustanud hetkel kaasastama piiridesse lubadavaid välismaalased ja piiratud arvu vigastatud, kes vajavad haigla ravi. Iisra on siiani olnud edukas kaasa maavägeda operatsioonil, kuid vaatamatu sellele on see olnud ohvrite rohke ja kurnav. Iisrali esindajad on korduvalt välja öelnud, et nemad pole seda sõda tahtnud ega alustanud, kuid vaenlase tekitatud olukord jäeta neile muud valikut, kui see võiduke lõpuni viia. Ja vaid loota, et see konflikti ei kujune liiga pikaks ja kurnavaks ja et võid saavutatakse võimalikult ruttu. Seoses sõjaga on Iisraeli suhted naabritega pingestunud, seda nii otseste naaberriikide kui ka kaugemata asjaosalistega. Iisraeli suhted Jordaniaga on olnud viimastel aastatel vahelduva eduga, kord paremad, kord probleemsemad. Vaatamata mitmetele erimeelsustele on diplomaatilised suhted jätkunud ja kinni on peetud jahedatest partnersuhetest. Seoses sõjaga kaasas hakkas Jordania suunalt tulema Iisraeli vastaseid süüdistusi. Ja nõudeid vaherahu sõlmimiseks. Möödunud nädalal kutsuti vastastiku koju mõlema poole suur suursaadikud. Põhjapiiri taga olevate Süüria ja Liibanoniga ei ole Iisraelil kehtivaid diplomaatilisi suhteid. Nendes riikides on valitsused nõrgad ja terroristlikud rühmitused alluvad Iraanile. Mõlemast riigist tule sõjaoht on reaalne. raketirünnakud rünnakud Iisraeli pihta on sagenenud ja terroristlike rühmituste juhid on saadnud välja ähvardusi. nii on veel pisut puudu nendega täismõõdus sõja puhkemisest. Otsesest naabritest on normaalsed suhted säilinud vaid Egiptusega. See on Iisraeli jaoks ka oluline. Hetkel tundub, et see suhe jääb ka püsima. Iisraeli sõjatööstus andis septembris ja oktoobris teada kahest suuremast relvastuse täiendusest. Septembri lõpus avaldasid Iisrali kaitseministeeriumi ja kaitsevägi uudise Iisrali uuest tankist. Kaua oodatud, täiendatud ja parandatud versiooni Iisrali toodetud tankidele kannab nime merkava MK5 Barak. Kaitseministerium koostöös kaitsetöösuse ettevõtetega on seda kujundanud ja testinud juba üle poole aasta kümne. Juba eelmist versiooni nimetati nutikaks tankiks seoses kümnete sensoritega, mis tuvastasid ohtusid ja aitasid märgata vahendlast. Tänaseks on tehnoloogia palju edasi arenenud ja see tõttu tuli teha ka uusi täiendusi selle sõjatehnika olulisele komponendile. Tänaseks on uus tank töökorras ja valmis väljakutseteks. Nii kaitseministeerium kui ka kaitsevägi on öelnud, et tegemist on kõige kõrgemalt arenenud tankiga kogu maailmas. Kõige suuremad muudatusel on tehtud tarkvaras ja sensorite osas. Komandori Kiivri tegemisel oli eeskujus võetud lennuväe tehnoloogiast. Tänu sensoritele saab ta sama aegselt 360 kraadise väljavaate, mis aitab vältida ootamatud ohtusid. Tava kasutatavates seadmetest on üle võetud puutetundlikud ekraanid, mis aitavad kiiresti infot kätte saada. Militaardööstuse lippulaevad Rafael ja Elbit on panustanud kõige rohkem uute tehnoloogiate juurutamisel tanki paremaks muutmiseks. Oktoobrist teatas Iisraeli kaitsevägi, et esmakordselt võeti kasutusele kahur nimega Iron Sting, mis tähendab raudset nõela, mille on laser sihik. Laserjuhtimine ja GPS-süsteem muudavad relva oluliselt täpsemaks kui vana tehnoloogiaga sarnanegahuur. Esmakordselt kasutati uud tehnoloogiat praegu toimuvad sõjas selle neljandal päeval. Uut relva kasutati raketti tulistanud vaenlase vastu, et teha laske laskeseadmet. Israeli kaitsevägi väljas video, mille oli näha täpne tabamus, mis hävitas laske seadme. Relvatootja Elbit Systems teatas, et hoogustab tootmist, et lisada uus laser-juhtimissüsteem võimalikult paljudele juba olemasolevatele kahuritele. Arasemalt kasutati sellise täpsusega seadmeid vaid tiibrakettide puhul. Nüüd otsustas Iisraeli valitsus muuta oma kahurid nende abil mitmeid kordi tõhusamateks. Iisraeli minutid. Te kuulsid saadet Iisraeli minutit. Mina olen saatejõud Peter Võsu. Võrgeid saadet, meil Ja mim finn, Uben el chubale con la shelo, bien uba on la masenot en la nua cor, benafela que renor, etana tibana nuba si hindi, sea tuaime matana, a un eh, E hatve onde hazen sodat laha Am Israel No e bater da mi dalama pana nun ni xa e Beseian dua haime matana Hacolza fuiida la